Az internet az emberiség legszörnyűbb tükre. Ezért szakít az internettel Igi Azalea énekesnő elsősorban a közösségi portálokat fogja kerülni a jövőben, a kommunikáció feladatát menedzsmentjének adja át. Ezt olvastam a hiradó.hu high-tech A hölgy azért dühödött fel, mert néhány rajongója a Twitteren és a Facebookon tréfát űzött az alakjából. A képeket, amelyek elindították a viccelődést, paparazó fotósok készítették. Nyugodtan akarok pihenni, anélkül, hogy egy perverz a rejtekéből teleobjektívvel fotózzon. A gyűlölet és a felszínesség, amit az interneten mindenhol látok, mérges emberét tesz, és én nem akarok olyan lenni, ezt írta Azalea. Szerintetek az internetről szól, vagy inkább a bulvárról? Bulvárról, hiszen Ugye? attól függetlenül, hogy ő le fog szállni az internetről, leszáll a Facebookról, attól még ugyanúgy föl fognak rá, az internetre kerülni róla olyan képek, amilyet nem szeretne. Tehát ez valójában arról szól, hogy ő most csak elszigeteli magát attól, hogy mit reagálnak az ő rajongói. Egyfajta önvédelem. Én <gül> nagy tartom tartom, megmondom őszintén, mert azért, mert ugyanezt tudom mondani, hogy azért, mert valamiről nem tudunk, ott még az van. És egy énekesnek egyébként is vállalni kell ezeket a kritikákat. Mit gondolunk arról, hogy hogyan lehetne azzal a közszereplőknek, nemcsak az énekeseknek, politikusoknak is, volt már azért erre próbálkozás, hogy hogy ezeket a fajta e, nyilvánosságokat korlátozzák az emberek. Nem tudják se, hogy Tehát én például minap hallottam, hogy beyoncé olyan fotók kerültek ki, amik egy termékfotózáson készültek, és még a retusálatlan képek. Tehát még nem is kell hozzá a paparazzó ahhoz, hogy olyan képek kerüljenek kirold az internetre, amit nem szeretné ott látni. Teljesen fel van háborodva, hisztizik, de hát mit tud tenni, semmit. Tehát tényleg ez ilyen kicsit egy politika, ahogy Leo is mondta. Tehát az, most, ott hagyja a Facebookot, nem történik semmi. Ez olyan, mintha azt mondaná, hogy egy bulvár újságban megjelennek róla a képek, és vagy többet nem veszi ezt a bulvár újságot, és akkor ezzel megoldja. Nyilván nem oldja meg, hát attól még az újságban ugyanúgy megjelenhetnek róla a képek, hogy ő nem vásárolja ezt. Egyébként nagyon furcsa hozzáállás, és biztos egyfőt, hogy ilyen önbizalom hiányról is utal, ami egy művésznek különösen furcsa, mert egyébként egy nagyon jó endorfin termelő a közösségi oldal, hiszen egy-egy szép dalrészlettel annyi lájkot tudna magának gyűjteni, ami sokkal többet érne számára, mint az, hogy Készült egy-két kép. Minden esetre most beszélgettünk róla, és lehet, hogy ez volt egyébként a cél ezzel, és nem is az, hogy valójában hagyja a facebook Én megfejtős lennék, ez kontraproduktív, hogy egy szép szót használják, ez erről szól szerintem, hogy legyen, nem arról, hogy ne legyen. Kontraproduktív, tehát neki csökken ezzel? Ezt azért csinálta, hogy legyen neki népszerűsége, és hogy beszéljenek róla, nem pedig azért, hogy ő eltűnjön. Hát, é, ezt, ezt mondtam én is, hogy, hogy gyakorlatilag ezzel most, most hírt, hírt generált. Na, itt a Digitális Talk show. mindenkinek, ha mutassam be az akik most itt vannak velünk. Cati, az a Szokoli Kata. Sziasztok! Akivel majd a Digitális ted beszélgetünk. Képes Gábor múzeológus, a Friss Oscar Díjas Kódjátszma című filmről lesz majd a beszéd témánk. Justi Viktor innovátor. Na, egy rövid mondatot mi az az innovátor? Innovátornak hívom én azt, aki fejleszt, aki új dolgokat próbál létrehozni. csúnya szóval mondják entrepreneurnek, startuppernek, vagy széria entrepreneurnek is. Veled a felhő szolgáltató párharcáról fogunk majd beszélgetni. Veled terül Kuru az NRC kutatási igazgatója, és visszatérünk a decemberben megkezdett témánkra, a karácsonyi vásárlásra. így, most két hónappal karácsony, után visszacsempészom egy kicsit ezt a karácsonyi hangulatot, Egyébként már akár ilyenkor is elindíthatnánk hát az üzletekben. egyre, egyre korábban jönnek a, a karácsonyi dekorációk az üzletekben, úgyhogy lehet, hogy eljön az idő, amikor már februárban elkezdődik a karácsonyi készülődés. Van még egy hölgy a társaságunkban, Valencia James, barbadoszi származású hölgy. Jó estét neked is. Ő táncművész és koreográfus, mondom az asztaltársaság többi tagjainak, akivel egyébként a mesterséges intelligencia alkalmazásáról fogunk beszélni az ő saját területén a táncművészetben, nem soká néhány perc múlva. Táncoltál már egyébként robottal, vagy ez most még egyelőre csak egy ilyen science fiction területére tartozó téma? Uh, most egy ilyen konceptuális uh, télet van. Ezen a. Most ötletek, most próbálunk generálni. Na erről fogunk majd beszélgetni nem soká. És akkor csapjunk is bele, még magamat nem mutattam, Szilágy Árpad vagyok, én a Magyar Rádió CRT program szerkesztője vagyok. És arra gondoltam, hogy itt a műsor elején csináljunk egy ilyen Dragon György emlékrovatot. Ugye az ő rovata volt ebben a műsorban a hírsziporkák. Úgyhogy én azt javaslom, hogy kezdje Képes Leo, Képes Gábor barátunk, aki egyébként az égspektrum spektrum hatalmas nagy rajongója. Bizony, hát azzal kezdtem az ipart 86-ban gyerekként. Most nagyon eszemben volt a Clive Sinclair, amikor erről a Facebookról lemenekülő énekesnőről beszéltünk, hiszen ő is nagyon kerüli a mai modern számítógép és a világháló áldásait, a Clive Sinclair. Ehhez képest most piacra fog kerülni egy olyan Sinclair Spektrum variáns, Sinclair Spektrum Vega néven, amelyhez meglepő módon maga Sir Clive adja az arcát, pedig ő a a 80-as évek második fele a cambridge c 88 nevű számítógép bemutatása óta számítógéppel nem jelentkezett. bicikliben, rádióval mindenféleképpen igen, de ezzel nem. Mellé állt egy projekt mellé, amelyhez az Indigogó nevű oldalon ilyen közösségi finanszírozással gyűjtöttek támogatókat. Egy beszédes nevű Retro Computers nevű cég fogja bemutatni. Egyelőre ezer példányban. Aztán... Pont úgy néz ki majd, mint a régi ZX spektrum. Nem, ez még egy csavar a történeten, mert ahhoz képest, hogy a hírek szerint, hogy a legenda szerint a Clive Sinclair annyira nem volt játékpárti, hanem inkább tanulásra szánta a számítógépét. Ehhez képest ez most egy konzolként fog újjá születni. Ha emlékszünk, néhány évvel ezelőtt a Commodore 64 egy botkormányba építve jelent meg DTV-nével. A Sinclair Spectrum pedig egy Joypad jelleggel születik újjá. A formaterv az nagyon hasonlít az eredeti kékbillentyűs, gumibilentyűs Sinclair Spectrumhoz. Ez fontos. Ez, fontos. Ez, ez nekem különösen fontos, de lényegesen redukált bilentyűzettel jelenik meg, amelyik csak a beleépített mindegy ezer játékprogramnak a működtetésére lesz alkalmas. De már is törik a fejüket a különböző kiegészítéseken. A következő hírunk a tetováláshoz kapcsolódik. Czati, hogyan kerül ez a műsorba? Hát úgy, hogy feltalálták a digitális tetoválást, és hát nem is digitális tetoválás, nem ez, nem ez a megfelelő kifejezésre, hanem ez a változtatható tetoválás, amit ugye egyébként a hagyományos tetoválásról nem lehet elmondani. Ugye az egyszer felkerül a bőre, az ott is marad, addig, amíg lézerrel el nem távolítják, vagy le nem nyúzod a bőrödet. Kifejlesztettek egy olyan panelt, egy implantátumot, amit be lehet helyezni a bőr alá e-ink technológiával működik Átvilágít a bőrön keresztül? Átvilágít a bőrön keresztül, és vásárolhatsz hozzá egy szoftvert, és egy ilyen nagyobb, régebbi fajta vonalkod leolvasóhoz hasonlító szerkezetet, amit tulajdonképpen végighúzol azon a felületen, ahol van ez a vászon, mert vászonnak hívják az implantátumot, és a kedvednek éppen megfelelő tetoválást válaszhatsz ki egy óriási adatbázisból, vagy akár. Azért is Vagy például az, de az benne a Poén igazából, és hát szerintem, tehát én nagyon, hogyha lenne egy tetoválás, azt nem akarnám módosítgatni. Az egyetlen dolog, amiért variálni szeretném, az az, hogy esetleg eltüntessem olyan szituációban, amikor, amikor nem szabad, hogy látszódjon, és ez erre is. Mondjuk egy állási interjú. De? Például, de azért halkan jegyzem meg, hogy szerencsére már itthon is rugalmasabbak e téren. És az, hogy bőr alá tehát az mit tent, hogy fölvágják a karodat, és valamit <gül> itt bedugnak? <a> <gül> Nyilván, <valaki>, hogy <de> ennyi. <gül> <gül> nem ásom a dolognak a mélyre, a lényeg az, az hogy azt írják, hogy két-három nap regenerálódás után már használhatod is. Van még egy hírünk, pedig egy rock-operáról, ami szintén valamilyen módon digitális, Justy Viktor. Igen, február elején rajtolt a világ első virtuális valóság rock-operájának a Kickstarter kampánya. Kickstarter, vagyis hogy közösségi finanszírozás. Közösségileg finanszírozandó a projekt, hát az majd kiderül, hogy lesz-e vagy nem. De minden esetre a tervek szerint Nuren, vagyis New Renaissance, Új Renaissance címmel indult el a projekt. A két alkotó, egyike egy számítógépes játékok alá zeneírással foglalkozó művész, a másik pedig egy szinkron színésznő. Tőketten tervezik ezt a történetet. A Story szerint két Android kerül a piacra valamikor a jövőben, az egyikük QGX, a másik pedig Rix néven fut. Az egyik, egyikük rendelkezik a gondolkodás, a másikuk az empátia képességével, és ez a két úgymond feature ez oda jutatja őket, hogy elromlanak természetesen, öntudatra ébrednek, és egyszer csak elkezdenek énekelni. Emiatt aztán száműzik őket, és innen indul a nagy kaland, aminek bárki a része lehet, akinek van Oculus Rift szemüvege, vagy esetleg egy PC-e, ez futatható. Mert hogy a szemüveggel ott lehetünk a színpadon, a rock opera előadása közben? Gyakorlatilag azt ígérik az alkotók, hogy a közepébe kerülsz a rock operának, vagy kerülünk a rock operának. Interaktív jelenetekbe vehetünk részt, különböző neves felkért művészek interaktálnak velünk, énekelnek nekünk személyesen, és itt tovább, és itt tovább, minden poént ne le. Nagyjából mikor várható ennek a összehozása? Hát ugye a Kickstarter az 30 vagy 60 napos a kampány, ez 30 napos, tehát durván egy 20 nap múlva kiderül, hogy Vendégünk Valencia James, aki fiatal Barbadosi származású táncművésznő és koreográfus, és azzal tűnt fel a mi látókörünkben, hogy együtt dolgozik szoftverművészekkel, akik összekapcsolják a mesterséges intelligenciát a tánccal. Én láttam már egy bemutatódat, mutattad egy laptop képernyőjén, hogy a számítógép lényegében a tánc mozdulatokat leveszi, lemásolja. Tehát úgy, mint hogy a filmekben ugye ezeket a motion capture felvételeket készítik, olyan módon a te tánc mozdulataidat lemásolja a számítógép. Jól mondom? Ezt, ezekből a mozdulatokból készít valamilyen fajta könyvtárat vagy gyűjteményt ezekből a mozdulatokból? Igen, azt, és aztán felfedez, amit adtam a számítógépnek. Szóval csináltunk egy felvétel a Kinectel, amit ez a motion capture eszköz, és ezek a mozgások mint egy um, térképet készíteni, mindig számít, hol van az izletem, és ezzel lehet egy kis uh, útokat is lehet kialakítani. Igen, szóval minden mozgásnak van egy út, ami a térben keresztül megy, és a software ez egy program, amit uh, felfedezi az útokat, is, és lehet is kitalálni új módokon is. Vajon mit fog majd látni a néző mindebből? Tehát, hogyha elkészül ez a alkalmazás, amikor a mesterséges intelligenciát összekötitek a tánccal, akkor a néző, amikor ti fölléptek, akkor ebből mit fog majd látni? Ugye most még nincsen kész ez a dolog, uh -huh. de majd valamikor ebből lesz valami. Én a jön azt láttam, hogy valami már mozog. Igen, szó so most az próbáltunk, mi van, ha nem egy fix adatbázis keresztül csinálni azt, az, hogy az avatar tud táncolni, mi van, ha tudunk egy avatart improvizálni. Tehát mi lenne, hogy ha a te avatarod improvizálna táncot? Igen, Az szóval, alapján hogyan te táncolsz? Igen, szóval mi van, ha kitalálunk a módon, hogy John a, a számítógép maga tud a saját új mozgások kitalálni. De ehhez az is kell, hogy te is táncoljál a színpadon, ugye? Tehát ez olyan, mint ha valami párbeszéd lenne, igen, táncolsz valami ez a, a jövőben még mindig, szóval amit van, létezik, az, hogy az avatar tud improvizálni magától. Már most is tud improvizálni. Igen, és aztán az lesz a cél, hogy tudunk egy real-time interaktív uh, duetet csinálni a színpadon duettet, tehát ketten léptek föl, igen. vagyis egy robot fölép melletted, vagy pedig lesz egy képernyő, ami megjelenik egy ilyen avatár. Egy avatár, igen. Ez férfi lesz, vagy nő ez az avatár? Az első koncepció volt, hogy az én digitális klón. No. Másolatod. <gül> igen, másolatod. Igen, másolatod, igen. Tehát akkor olyan, mintha magaddal táncolnál, igen, csak egy so... digitális másolatoddal. Miért kell a gép? Miért nem egy másik emberi táncossal? Tehát, hogy mitől lesz ez több, mint egy emberrel táncolnál a színpadon? Mert az először ez el és volt, hogy hogyan lehet egy emberi duetet uh, csinálni egy számítógépben? És milyen elemeket hoz létre egy tánc? Ezeket az és... alapmozdulatokat, ugye ezt mondod? Nem. Uh, szóval, mit számít ebben a duetben két uh, emberek között? Uh, az idő, az impulzus, szóval, mit szól ilyen ez um, a motiváció a táncra? Tehát Lát, csinálsz valamit, szóval, és akkor in... arra reagál a másik tánc? Igen, ugye? igen. Hm? Ez és ezen hogyan lehet jobban magyarázni, hogy munkadik, szóval a mechanizmus. És ezen. hogy tud a gép reagálni a te táncodra? Megfigyel, hogy hogyan táncolsz, és ugyanazt leutánozza, vagy pedig más módon kombinálja a mozdulatokat, és akár olyat is csinál, amit te nem tennél a tánc közben? Igen, ez, ez a lényeg, hogy én csinálom egy mozgás, és, és arra régel a saját uh, új mozgásokat. Az nem szeretnék ha is csak egy mozgás aratbázis keresztül mozog, hanem ha tud régelni olyan, mint egy ember. Sőt, láttam olyat is, hogy még olyan mozdulatot is végre tud hajtani, amit egy ember már nem tudna, de valamiért az ő belső szabályszerűségei szerint ez még belefér ebbe a, ebbe a gépi táncba. Tehát, hogy ő tud olyat is összehozni. Ez, ez miért érdekes a számotokra? Mert nagyon más, mert nagyon új. Lehet újra definiálni mi az a tánc. És nekem nagyon érdekel mert lehet érezni, hogy olyan változom, hogy reagálom, és hogy a mozgásom megváltozik, mert van egy szokásos mozgásunk, mint táncosok, van egy fajta training, szóval van a ballet táncosok, a jazz táncosok, és egyszer szokodsz ilyen szokásos mozgások, mit nehéz ez hagyni. amikor improvizálunk, szóval ez a gép ez segít azt, hogy ez egy új impulzus és új inspiráció tud hozni nekem. A gép is meg tud ilyen stílusokat? Tehát a különböző tánc stílusokat, balettot, jazz tánc, ezeket meg lehet tanítani neki, és aztán tud olyan módon reagálni, hogy kiválasztja, hogy látja, hogy te most éppen balettet táncolsz? Igen, ez, ez lesz a jövőben. Az és az ilyenkor te is reagálsz a, a gépnek a mozdulataira, ugye? Te sem egy előre kialakított uh, táncrendet valósítasz meg, hanem annak megfelelően, hogy mit improvizált a gép, te is ilyen módon improvizálsz táncosként? Igen, szóval so, well, most az improvizáció um, engem érdekel, és a koreográfiát is ebből csinálni. Ezzel külföldön is meg lehet jelenni, igaz? Ez egy uh, koncepció, amit a férjem, Pagnar Bóton készített, és aztán papgábor Gábor a A Gaspar és uh, egy svéd kollégánk van, Alexander Berman, aki a, a mesterséges intelligencia és a software épített, és ezzel csak próbálunk ez a kutatási folyamat csinálni, és már kutatásra tudtunk mutatni egy pár konferencián, és installációt is tudtunk bemutatni, fejleszteni. Istanbulban még Jottenbörg is, Svédországban is, szóval uh, mindig keresünk, hogyan tudunk fejlődni és mutat, bemutatni az embereknek. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk Valencia, és nagyon kíváncsiak lennénk rá, hogy Köszönöm. amikor majd ez elkészül, akkor szeretnénk megnézni. Úgyhogy légy kedves bennünket, tájékoztassál erről, hogyha ha kész van az avatárod, és mm -hmm. meg lehet majd nézni. Okay. Egy másik művészettel foglalkozunk, illetve hát művészettel és az informatika kapcsolatával, de az aktualitás az, hogy néhány nappal ezelőtt a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriában Graham Moore nyerte el az idei Oscar díjat. Ő a Kódjátszma című film forgatókönyvírója. ez a témája a Képes Gábor barátunknak, a Kódeácma című film, innen indulunk el. Igen, a Kódeácma című filmből is Andrew hodges a 80-as években megérte egy briliáns Elen Turingról írt monográfiával, amely gondolom hogy a filmet is inspirálhatta, és ennek a remek forgatókönyvnek a megszületését. Az előző beszélgetést hallgatva eszembe jutott, hogy ha van túlvilág, akkor Elen Turing most nagyon elégedetten mosolyogva hallgathatta, hogy egy élő ember és egy digitális klón táncol. Hát ez a Turing tesznek egy elég sajátos változata, ahol a táncban kell Tennünk, hogy most embert látunk, vagy digitális klónt, ő ezt azért ennyire még nem képzelte el, maximum azon gondolkodott, hogy meg tudjuk-e majd különböztetni, hogy élő emberrel vagy géppel beszélünk. De egy minden a esetre filmben meg is jelenik egyébként ez a momentum, csak egy nagyon érdekes helyzetben. De hát ezt... halványan jelenik azért, meg, mert ez egy viszonylag késői feltevése volt, de az tény, hogy úttörőként a leges között foglalkozott univerzális számítógépnek a gondolatával, és utána berebocsátkozott egy olyan titkos projektbe, amellyel valószínűleg az egész világ történetét megváltoztatta. Ez egy kódfejtő projekt volt, és azért a filmnek a derékhoda az erről szól, erről a titkos projektről. Mert tudnék arról, hogy a Nácik Enigma nevű kódoló a kódját fejtették vissza. Sokáig próbálkoztak sikertelenül, aztán mégis sikerült. Igen, volt egy leginkább táskaírógépre emlékeztető masina. Ez, ez volt az enigma. Münchenben, a Deutsches Múzeumban látható. Kereskedemi forgalomban is került a háború előtt a korábbi változata. Ez egy gép volt, amelyik különböző tárcsák és rotorok segítségével állított elő kódokat. És hát a derék német fejlesztők azt hitték, hogy ez feltörhetetlen ez a szerkezet. És valóban emberi erővel és emberi próbálkozással feltörhetetlen lett volna. Csak Turing egy másik gépet állított be az enigmába szemben egy elektromechanikus, mondhatjuk azt is, hogy célszámítógépet. Ezt Ré... ő alkotta meg? Ezt ő alkotta meg, részben lengyel eredményeket használt föl, tehát lengyel matematikusok már a, a korábbi változatát az Enigmának föl tudták törni. A filmben pedig azt láthatjuk, hogy Turing és csapata hogyan harcol meg azzal, hogy naponta változó kódokkal folyamatosan bombázzák a németek, hogy mondjam, egymást, tehát folyamatosan rádión keresztül küldenek kódüzeneteket, amelyek miatt rengetegen pusztulnak el, például tenger alatt járó miatt. Na most ez a filmnek az egyik rétege. Pontosan azért... ezt akartam mondani, hogy nagyon érdekes ebben a filmben, <gül> hogy nem csak a náci kódját törték föl, hanem az emberi kódokat is meg kellett fejteni. Igen, hát maga Turing egy nagyon izgalmas egyéniség volt, amit a Benedict Cumberbatch, remélem jól lejtem a nevét, egyébként egyik színészem a Sherlock szerepében kedveltem meg a tévésorozatban, ő nagyon hitelesen is alakít. Mondjuk ő szereti az ilyen Normálni. És hát Ellen Turingról kiderül a filmben, amiből ő se csinált nagyon nagy titkot, hogy ő homoszexuális volt, és emiatt egy, egy zsarolható szituációba került, és később azok után, hogy tulajdonképpen olyan eredményeket ért el, amelyek a mai modern számítástechnikának az előképeit jelentik mint kódfejtő elérte azt, hogy évekkel korábban ért véget a második világháború, és olvastam olyan tanulmányt, ami szerint körülbelül 10-14 millió ember köszönheti az életét neki közvetlenül, hogy ezt a csapatot vezette, és ezt a fejlesztést elvégezte. Ennek ellenére olyan szituációban került az 1950-es években, hogy eljárás indult ellene, a homoszexualitása miatt, és kémiai kasztrálásra kötelezték, és hát feltehetően emiatt is lett öngyilkos. Nagyon érdekes szerintem a filmben sok olyan jelenet van amikor ilyen egészen egyszerű emberi játszmákat is kell dekódolnia. Ezekben ez is nehezen megy neki. És megfigyelhető, hogy mennyire másképpen figyeli ő a világot, és hogyan befolyásolta az ő gondolkodásmódját, még akár a náci kódok feltörésében. És ott is egy kulcs ezt nagyon jól megmutatták. Igen, igen, igen, nehezen ment neki, vagy másként ment neki, mint a többi embernek. Tehát ahogy ő mondjuk egy egyszerű hétköznapi viccet elkezdett analizálni, és elkezdte végig gondolni, hogy hogyan logikus, vagy egy, egy olyan hétköznapi közlés, mint hogy menjünk el ebédelni, nem pont így szerepel, és pont ez benne az érdekes. Ezeket, ahogy ő értelmezte, az egy picit eltért attól, ami a, a megszokott. Van egy momentum a filmben, amit szerintem kifejezetten muzeológusnak kell elmondanunk, és meg kell kérdezzük tőle. Ugye azt mondták a végén neki a titkos ügynök, hogy szét kell verni mindent a Batchley Parkban ahol fölépítették ezt a kódfejtőgépet, és meg kell semmisíteni. De mégis tudjuk, hogy hogyan nézett ki ez a gép. Ezt néhány évvel még rekonstruálni is akarták, Hát ugye? évtizedek után rekonstruálták a Betsy parknak a különböző találmányait, nemcsak ezt az által a tervezett bomba gépet, de az ott készült elektroncsöves hasonló kód fejtőszámítógépet is, a kolosszust. De lehetséges? Tehát működőképesen lehet rekonstruálni ezt a gépet? Hát én azt gondolom, hogy a leírások alapján valamennyire igen. Mert Azt kínézett... már egy más kérdés, hogy mi értelme van, de, de, de pont múzeológiai értelme mindenképpen van, hogy hitelesé teszi. Úgyhogy ajánljuk szerintem a hallgatóinknak is a Kódjátszma című filmet, ha még nem látták. Nagyon jó film, ajánljuk a hallgatóinknak. A felhőszolgáltatásokkal foglalkozunk már jó néhány éve ebben a műsorban is, és ezek egyik fajtája az, ami tárhelyet szolgáltat nekünk, és ezek között vannak ingyenesek, meg fizetős tárhely szolgáltatások is. Az ingyenesek azok csak ilyen néhány gigabájtot adnak, és figyelgetjük, hogy egyre másra növelik ezeknek a kapacitását. És Jusztin Viktor néhány nappal ezelőtt azt jelezte nekem, azt a hírt, hogy az egyik szolgáltató egy nagyon érdekes akcióba fogott. Igen, gyűjtögetjük azokat a gigabajtokat, hogy különböző módon ki azért, hogy biztonságosabbá tegye a fájainak a tárolását, backup célokkal ki azért, hogy megossza a különböző állományokat a van, Nekem ez például napi probléma, meg megoldás is egyben. Hát a Microsoft rukkolt elő nem olyan régen, néhány naptávolságban azzal a meglepő ötlettel, hogy a OneDrive szolgáltatásának a felhasználóinak 100 ingyen ingyentárhelyet ad egy az egy naptári évre, Amennyiben 100 gigabájtot? 100 Akkor Ez kb. 10-szeres a 100-szoros az eddig megszokott érték. Pontosan, tehát az eddigi belépő értéke 2-15 maximum 30 gigabájt környékén mozogtak, tehát minimum 3 szorosa, de inkább inkább 20 -szorosa. Tehát a... ez már az a tartomány, ami fizetős szolgáltatásként szoktak pénz Mondhatjuk, Megfogalmazhatjuk úgy is, hogy erősen a havi 3000 forint kategória. Na de ezt csak úgy ingyen odaadják? És ezt most ingyen odaadták abban az esetben, hogyha a konkurens Dropbox tárhely szolgáltatónál elhelyeztek. Tél, egy hogyan használjuk a OneDrive szolgáltatást című dokumentumot. Tehát <gül> volt ebben egy erőteljes kis fricska, ami azért különösen érdekes, mert hogy a Microsoft és a Dropbox Incorporated 2014 novemberének az elején kötött egy szoros megállapodást, amiben az üzleti alapú tárhely szolgáltatás, srát a Dropbox összekapcsolta a Microsoftnak az Office 365 online szolgáltatásaival. Akkor ez é, egy visszavágás most, ugye? Hát, én nem annak értékelném. Az az érdekes benne, hogy az üzleti része a két vállalatnak Együttműködik, miközben a lakossági szegmenset célzó része pedig egy késhegyre menő konkurencia harcban áll egymással, és ugyanaz a két vállalat. És akkor ezt hogy, hogy tűri egyáltalán a Dropbox, hogy az ő postafiókjaiba vagy tárhelyén elhelyeznek a Microsoft felhasználók egy-egy dokumentumot, hogy menjenek át oda? Aznap reggel belefutottam az akcióba, amikor ez kijött, és aznap dél körül elérhetetlenné vált a, a szolgáltatás a OneDrive felhasználók számára, majd késő délután visszajött. Merész feltételezés lenne esetleg valamiféle social engineeringre Gondolni, de ha mégis, akkor uh, kiszámolták a konkurensnek a, a választépését, és ugye ezzel a Dropbox még inkább devalválja a saját szolgáltatását, ha ő letiltja ezt az ingyen telhelyet, mert hiszen mit mond egy mezei user? Hát én most kaptam ingyen 100 GB-t, miért fáj az neked kedves Dropbox, neked, aki egyébként 2 gigabajt alatt tartózkodik. Ezt elérhetetleníteni visszaüthet. Tehát akkor azt mondod, hogy a Dropbox rosszul léphet ebben a helyzetben? Én azt gondolom, hogy ha valósak a mérések, és tényleg volt egy időszak, amikor nem lehetett elérni, akkor nem csak. Mit kellett volna tenniük? Nekik is felajánlani mondjuk 100 gB-t? Túl lehetett volna licitálni, de azzal meg szemben mennek a saját üzletpolitikájukkal, ami meg azt mondja, hogy ennyit már csak pénzért adunk. Miközben egyébként a Microsoft mellé kell tenni, hogy az Office 365 fizetős felhasználóinak korlátlan. Tehát a Dropbox ad egy terabájot havi 3000 forintért, az Office, hogyha ugyanezt az összeget kifizetett, korlátlan ad. Akkor te mit léptel volna a Dropbox helyébe? Ez egy nagyon jó kérdés, nem biztosítod nem biztos, rá válaszodat. Nem neked kell lépned ebben a helyzetben. Van még egy témánk a mai műsorban, december. Ebben ugye elkezdtük kulut a az online karácsonyi vásárlás témáját, és akkor már mondtad nekünk, hogy egy kis előkutatást végeztetek, amiből a főberedményekre már lehetett következtetni. Megerősítette a karácsony utáni vagy közbeni kutatásotok azokat az előfeltételezéseket? Gyakorlatilag csak annyit kérdeztünk, hogy tervezek e karácsonyra vásárolni ajándékot az interneten keresztül, és ebből próbáltunk becsülni, ez nagyjából azt gondolom, hogy bejött, de hát használhattuk volna a tavalyi kutatásunkat is, ami 2013 karácsonya után készült mert azért azt látjuk, hogy van bizonyos fajta változás, de azért a, alapvetően a számok olyan jelentősen nem változtak. Most azt láttuk, hogy az internetezők 33%-a, tehát minden harmadik internetező vásárolt valamilyen karácsonyi ajándékot az interneten. Akkor ez azt is jelenti, hogy növekedett az online vásárlás. És ez növekedett, mert, mert egy évvel korábban 29% volt. Azért mondom, hogy nem egy iszonyatosan nagy változásról van szó, de azért azt mutatja, hogy többen vettek ajándékot a falá, fa az internetes webáruházok valami, amiben jelentősebb változás volt az az, hogy mennyire használtak csak magyar oldalakat ehhez, illetve mennyire használtak külföldi oldalakat is. A 2013-os karácsonyi vásárlás során az online vásárlók 14%-a, vásárolt külföldi oldalon. Ez most egy évvel később már 27 volt, tehát azért úgy tűnik, hogy nem csak a karácsonyi vásárlásban egyébként, hanem általában az online vásárlásban most már merészebbek, ha ezt lehet merészségnek nevezni, de merészebbek a, a magyar vásárlók is, és jobban bíznak, jobban mernek vásárolni külföldi oldalakon, és nyilván itt például az ebay ebben komoly szerepet játszik, de akár adott esetben más külföldi oldalak is, webváróázok is szóba jöhetnek. A karácsony az, az vásárlás hogy nem csak online vásárlás, de online vásárlás különösen azért érdekes, hiszen ugye nem rögtön kapja meg az ember a terméket, hanem van egyfajta kiszállítási idő. Sokkal több probléma tud ilyen esetben felmerülni, leginkább az, hogy nem jön meg időben a termék. Ez lehet egyébként a vásárló hibája, mert mondjuk nem időben rendeli meg, de azt is tudjuk, hogy azért vannak olyan webváróázok, amelyek bár egyébként meglehetősen nagy infrastruktúrával rendelkeznek, mondjuk egy ilyen időszakban egy ilyen karácsonyi során nem tudják megfelelően kiszolgálni a vásárlókat. Ja, volt most is olyan webáru ez Magyarországon is, ami a fekete péntek idején leállt, de hát, ha nem is áll egy ilyen, hogyha olyan sok rendelés érkezik belett, hogy nem tudják időben kiszállítani, vagy megnövekszik a kiszállítási idő, és bizony azt láttuk most is, és ez hasonló a az egy évvel korábbihoz, hogy a vásárlók közel 30%-ának volt valamilyen problémája. Többnyire ez, hogy nem jött meg időben a termék, vagy ha meg is jött időben már ott volt a stressz és az idegeskedés, hogy vajon 24-én ott lesz a fa vagy csak majd az ünnepek után érkezik meg a csomag. Körülbelül 20%-nak olyan jellegű problémákkal is találkoztak, amik nem a határidő, meg a kiszállítási idővel voltak kapcsolatosak, hanem a magával, a csomaggal, a csomag tartalmával. Tehát például hiányos volt a csomag, vagy sérült, vagy hibás áruzik volt benne, vagy nem is az volt benne, amit ő rendelt. És egyébként a, a problémák, hogy visszautalva a külföldi webáruázokról, hogy a problémák ugyan magyar és a külföldi webáruázaktól tolvaló vásárlás során, egyaránt jelentkeztek, de gyakrabban vagy többen tapasztaltak problémát, amikor külföldi oldalakról vettek. Nyilván itt a határidő még komolyabb szerepet játszhat, hiszen megnövekszik a szállítási idő. A megvetárukkal kapcsolatban történt valamilyen változás? Tehát, hogy könyveket... Mondjuk én a cipővásárlást online módon nem nagyon tudom elképzelni, mert mégis mégiscsak fel kell próbálni. Hát főleg ajándékba. Az... Tehát, igen? hogy igen, tehát azért azt látjuk, hogy ruhaneműt egyre többen vásárolnak az interneten, nem biztos, hogy a cipő az, ami dinamikusan növekszik, de mondjuk egy pólót, vagy azért olyan típusú termékeket, ami, ahol a méretet úgy jól be lehet lőni, azt meg lehet vásárolni, meg hát azért itt is van visszacserélési lehetőség természetesen. Egész pontosan vásárlók 18%-a vett ruhaneműt karácsonyra. Nem ez volt azért a sláger termék, hanem a különböző műszaki elektronikai, a cikkek, könyv, illetve a játékok. Annak ellenére, hogy azért tényleg látjuk, hogy sokan, tehát majdnem minden harmadik negyedik vásárló valamilyen problémával szembesült. Ennek ellenére, akik az interneten vásárolnak karácsonyi ajándékot, azok egyértelműen úgy gondolják, hogy ez egy sokkal időtakarékosabb, kényelmesebb, és még kevésbé stresszes megoldása és a karácsony ajándékok beszerzésének, mint az, hogy mondjuk plázákat vagy üzleteket kell járni. Sokan egyébként azt gondolják, hogy olcsóbb is így beszerezni az ajándékokat, akik vásároltak most karácsonyi a neten, azoknak a 96%-a úgy gondolja, hogy jövőre is. Akkor ez szóval... így kicsit előrejelzi azt, hogy a következő években ez még tovább fog növekedni, ugye? Hogyha ez ez még gyaráz... csak azt jelezni előre, hogy nem fog csökkenni. A, ami a növekedést retítheti előre az az, hogy akik egyébként nem vásároltak a neten, például most 2014-ben, azoknak is a, csak a fele az, aki elzárkózik a netes karácsonyi ajándék tehát a másik fele úgy gondolja, hogy benne van a pakliban, hogy legközelebb ki fogja próbálni az internetes vásárlást decemberben. Köszönöm szépen, eddig tartott a műsorunk. Az összes podcast műsorunkat a vipcast.hu oldalon lehet meghallgatni. Köszönöm szépen a figyelmüket, Szilágyi Árpadot és a Digitális Talkshow társaságát hallották. Viszont